Стаття 14 установлювала кордон між Росією та Польщею біля Києва і Подніпру, і постановляла, щоб свавільних і неслухняних людей карати безмилосердя читай козаків, які цей договір не приймуть. Крим і Туреччину мали про договір повідомити. В козаків щодо цього думки не питали і погодилися, що кожна держава із свавільниками має розправлятися, як захоче, стаття 25. Було домовлено також, що коли Туреччина і Крим підтримують козаків, воювати проти них спільно, стаття 30. Для України Андрусівський договір був жахливим політичним ударом. Король Ян Казимир весною відразу ж посилає в Україну коронні війська на чолі із рейментарем Маховським, щоби збройно прихилити її до Польщі. Маховський пліндрує правобережжя як тільки може. Петро Дорошенко, не маючи сили його зупинити, вдається до хана Адель Герея по допомогу. В Україну приходить Нураддин, султан із Ордою, і біля села Печеря, потім Браїлова, козаки із татарами розбивають Маховського вщент. 8 червня 1667 року кримський хан пише Яну Казимиру листа, в якому між іншим зазначає «Хоч козаки піддані ваші, однак задля нашої приязні. Ви присягалися, що не чинитимете їм ніякої кривди, а зараз вони в нівець обернені, мало вже що їх і лишилося. Той плач безперевно доходить до Криму, але ми не зважали на те через приїзд до Польщі. Хоч ми козаків і охороняємо, але то для вашого ж добра, щоб вони через більше пригнічення – не віддавалися комусь іншому, знаємо те добре, що підданими нашими вони бути не можуть. Самій Левеличко, Літопис, том 2, сторінка 72. Ян Казимир вислав в Україну польного гетьмана Яна Себеського і біля села Підгайці почали точитися бої які завершилися так званим Підгаєцьким трактатом. Татари пообіцяли вийти з України, а для погодження козаків із Польщею мала бути призначена Королівська комісія. Знову-таки татари визнають козаків про як підданих польського короля, хоч Дорошенко на цей час з Польщею, як ми згадували, розірвав і стояв у цей час на позиції так званої неутральності, тобто незалежності ні від кого. Але тут, під підгайцями, очевидно під тиском татар, він змушений був поступитися. У підгаєцьких пактах стояли такі неприємні козакам речі. Його милість пан Гетьман Запорозький і Запорозьке військо обіцяють відтепер цілковите й вірне підданство його королівській милості і річчі Посполитій, щире бажання на всілякі послуги, і вирікається на потім всіляких протекцій, покладаючи свою безпеку на саму тільки ласку його королівської милості і річчі посполитої. Підгаєцький трактат подано в літописі самій Левеличка, том 2, сторінка 76. Більше того, гетьман згоджується на повернення панам їхніх добр в Україні. Козакам же гарантується їхня воля і їхні хутори. Поляки зобов'язувалися до комісії не вводити на козацьку територію своїх військ, а козаки не мали вимагати жодних міст, де досі козаків не було. Ясна річ міст українських. У Білій церкві зменшувалася польська залога, але звідти вона не виводилася. Отже, присягаючи на цих пактах, Петро Дорошенко визнав себе і козаків у підданстві польського короля, вирікаючись усілякої сторонньої протекції. Зі сторонніми безвідома його королівської милості не матимемо кореспонденції ані посольства, але покладаємо все наше майно і власне здоров'я в його королівської милості та річі посполитої в надії що його королівська милість милостиво вдовольнить наші прохання. Що це все значило? А тільки те, що Петро Дорошенко був приневолений татарами згодитися на такий мир. Навіть більше, тим самим він начебто визнавав Андрусівський договір. Але підгаєцька умова була тимчасова, і фактично неправочинна до комісії, на якій козацькі права буде визначено і затверджено. Отже, підгаєцькі акти державних суперечностей між Польщею та Україною не знищували, а тільки примушували Україну на певний час перед королем схилитися. Загалом же, Нечітка визначеність умов тільки підкреслювала несталість і тимчасовість цього миру, бо все відкладалося до комісії саме тієї, яка пізніше назветься Остроською. На лівобережі гетьман Іван Бруховецький схаменувся. У листопаді 1667 року він з'їжджається із своїм приятелем Єписком Методієм, постать доволі темна в українській історії, бо Методій очорнив себе доносительством цареві, але тепер і він мав підстави бути Москвою невдоволеним. Вони обговорюють становище, в яке Україна не без їхнього сприяння потрапила. Воєводи вже перебували в Україні і вели себе тут як загарбники – від чого в народі почало виростати ремство. На водохрещу, тобто на традиційному з'їзді до гетьмана, полковників та старшини Іван Бруховецький таємно радиться, як спровадити з України воєвод. Полковник Лазар Горленко зраджує свого гетьмана, переказує про все російському шпигунові чи як тоді звали конфіденту Ніжинському протопопу Адамовичу, а той доносить про таку нараду Ніжинському російському воєводі Ржевському. Із Запорожжя прибуває полковник Сохас полком запоросів і реально починає антиросійське повстання. Гетьман Іван Бруховецький повстає в Гадячі, що збудило відразу ж у селі обережжя, яке одностайно піднялося проти немалосердних нахідників. Воєвод проганяли, а російських ратників убивали. Так із 200 ратників у Гадячі 120 було вбито, 30 утекло і пропало в дорозі, решту полонили, а воєводу Огарьова поранили. Цар посилає в Україну велике військо на чолі з князем Ромадановським, і той почав добувати порубіжні українські міста Котельву та Опішню. Іван Бруховецький збирає козацьке військо на відсіч, а зупинився на Сербенову полі біля села Диканьки. На допомогу йому пішов із прообережжя, закликавши татар, Петро Дорошенко. Отут, на сербеному полі, і розігралася одна із смутних, самоїцьких українських трагедій. Бо коли Дорошенко приспів під диканьку і Сербинове поле, військо Брюховецького збунтувалося, а самого лівобережного гетьмана було, як писав. В епітафіоні на смерть Бруховецького Лазар Баранович без жалю замордовано. Нема в світі статку, з мого знай випадку. Я був і гетьманом, мене звано паном, одна є година, та сталася одміна. Жорстоко я вбитий, оглянься, тож і ти Ніхто з людей смерті не може відперти. І царська корона не є оборона, Гетьманська булава у смерті не слава. Марсове поле, книга, 2 сторінка, 44. У такий спосіб було на короткий час Зліквідовано двовладдя на Україні. Князь Ромодановський, Спішно з України втік, а Дорошенко, невчасно повернувшись до Чигирина, бо йому в той час зрадила дружина, як пише самовидець, через пліт скочила з молодшим. Не встигла Україна прийти до єдності, як із Запорожжя підіймається темна хвиля, між усіб'я на гетьманство став претендувати. Петро Суховій, який вирушив із військом на лівобережжя, його підтримали татари, яким об'єднання України у віч було не в інтересі. Росія миттю скористалася із цього. На лівобережжя рушив князь Ромаданевський. погодившись із Чернігівським полковником Дем'яном Многогрішним ще один акт національної нестабільності та роз'єднаності. Дивно себе повів у цій ситуації Петро Дорошенко. Не маючи сили боротися з Суховієм та російським військом, він хоче використати Суховіє проти росіян, тож посилає до нього свого брата Григорія на з'єднання. Можливо, в такий спосіб хотів залишити на своєму боці й татар, але цей політичний хід був у вічно щасливий, бо Суховій відверто хотів стати на лівобережі гетьманом замість Бруховецького, тобто виходило, що Дорошенко ніби сам посприяв розпаленню між усіб'я в Україні замість того, щоб його припинити. Справді, Суховій розгромив російське військо наче з сином Ромадановського Андрієм, але це справи не поправило. Побачивши справжні наміри Суховія, Григорій Дорошенко від нього відстав, а заколотник рушив на чигирин. Зрештою він тут був розбитий Дорошенком і відступив. Проти Суховія пішли Іван Серко та Над Улановський, після чого від заколотника відстали запорожці, татари були розбиті біля Канева, і Суховій відійшов у дикий степ. Тим часом у Польщі змінилися королі. Ян Казимир склав із себе корону 1668 рік, після чого був рік без королів'я, а в 1669 році вибрано королем Михайла Коребута-Вишневецького. Саме цей момент і вирішив використати Петро Дорошенко, щоб улагодити свої стосунки із Польщею. Хоч юридично він визнав підданство Польщі, але фактично досі не був підвладний нікому. Підгаєцькі пакти були тимчасові, Отже, сили закону не носили. Кримський хан повівся щодо Дорошенка, якого сам таки висунув у гетьмани, зрадливо. Оказія з Суховієм виразний тому приклад. На те були свої причини. Хан хотів бачити в українському гетьмані, коли не свого сателіта, то людину ординарну. А Дорошенко – Виявив державний розум і навіть досяг об'єднання розгматованої України. Для Криму це вже ставало небезпечно. Водночас, утративши союзництво Криму, Дорошенко потрапив у вогняне кільце. Із Запорожям згоди не було. Тут його підтримувала тільки частина запорожців, друга ж половина були. Суховіївці. Лівобережжя втримати також було нелегко, тим більше, що тут уже з'явився російський сателіт. Польща, який раніше загрожувала із Заходу, сили ж у Дорошенка при всій зручності його політики були недостатні. Саме цим і зумовлюється його наступний політичний крок. Він, знаючи, що з Яном Казимиром не домовитися...